Лю-Цесінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Рубчук. Вони вирішили затриматися на блакитній планеті ще на один день. Невеличкий корабель Гуані Фаня залишився на синхронній орбіті. Він не мав назви, тільки цифрове позначення. Однак самі Фань називав його мисливець, як він пояснив на честь товариша, із яким вони здружилися 400 років тому, перебуваючи на гравітації. На борту мисливця не було замкненої системи життєзабезпечення, тож для дальніх перельотів екіпажу доводилося входити в стан гібернації. Утім, хоча об'єм внутрішніх відсіків мисливця становив лише кілька відсотків від об'єму Зоряного кільця, цей крихітний корабель також мав криволінійний двигун. Вони вирішили, що Ейфан полетить із ними, а мисливця переведе в безпілотний режим. Ченсін Та не його про маршрут, а озвучити тривалість польоту він відмовився, демонструючи цим що надзвичайна обачність у розголошенні місцеположення людських світів – непорожній звук. Цього дня вони втрьох здійснили коротку прогулянку неподалік зоряного кільця. Вона багато значила для Чінсін, а та всіх зниклих людей сонячної системи. Перша подорож до позасонячної зоряної системи. Перші кроки поверхної екзопланети. Відкриття перших позаземних форм життя. Порівняно із Землею екосистема блакитної планети виявилася вкрай бідною. Окрім синіх рослин мандрівників, можна було згадати хіба що кілька видів океанських риб. На суходолі не водилися вищі звірі, тільки комахи простих видів. Світ нагадував спрощену землю. Тут добре росли земні культури, тож люди могли вижити навіть без сучасних технологій. Піднявшись на борт зоряного кільця, Гуаніфань не зміг приховати щирого захоплення вишуканістю космічного корабля. Він сказав, що нові галактичні люди, які знайшли прихисток, у глибинах Чумацького шляху не успадкували від людства сонячної системи і не змогли набути лише одного вміння вміння насолоджуватися життям. Іфань провів чимало часу в кожній із щерівних маленьких кімнат, милуючись розкішними голографічними краєвидами Землі. Він, як і раніше, мав задумливий вигляд, було помітно, як зволожуються його очі. Також стало очевидно, що Ага буквально не зводить очей з Іфаня. Вона намагалася будь-що опинитися поруч із ним, жадібно ловила кожне його слово постійно киваючи і сміхаючись йому у відповідь. Аа ніколи раніше не поводилася подібним чином у присутності чоловіка. Чін Сін добре знала, що Аа мала безліч коханців, інколи і більше двох одночасно. Проте жодного разу не бачила її закоханою. А от тепер вона вперше закохалася в цього вченого космолога, родом із епохи стримування. Чін Сін тішилася цим. а заслужила на щастя в новому світі. Щодо Чін Сін, то її серце давно перетворилося на попіл. Єдиною надією для неї було відшукати Юн але все виявилося марним. Правду кажучи, Чен Сінь завжди розуміла, що домовленість про зустріч 400-річної давнини за 286 світлових років звідси не мала жодних реальних шансів на втілення. Вона продовжувала підтримувати життя у своєму тілі, але тут радше йшлося про виконання обов'язку щодо збереження частини людської популяції, які пощастило врятуватися під час знищення сонячної системи. Ніч упала на блакитну планету, тож вони вирішили відлетіти вже на світанку. У півночі Гуані Фаня, який залишився ночувати на зоряному кільці, розбудило повідомлення зап'ясного комунікатора. Мисливість із синхронної орбіти передавав дані супутників спостереження. Дослідницька команда залишила три невеликі супутники – два на орбіті блакитної планети, третій біля сірої планети цієї системи. Інформація надходила із супутника номер три. 35 хвилин тому П'ять космічних кораблів не класу здійснили посадку на поверхню сірої планети. За 20 хвилин вони одночасно злетіли в небо, не затримавшись на орбіті планети, і зникли безслідно. Передані супутником зображення були вкрай розмитими, ненача сталося якесь стручання в його роботу. Місією дослідницької команди якраз і був пошук та вивчення слідів присутності інших цивілізацій у цій зоряній системі. Тож і Фань, отримавши інформацію вирішив негайно вирушити на сіру планету на борту мисливця. Чен Сінна полягала на тому, щоб вирушити з ним, проте і фай не погоджувався. Однак А змогла змусити його змінити думку. «Візьми її з собою. Їй конче потрібно переконатися, що ця подія не має нічого спільного з Юнтяннінем». Перед відльотом він неодноразово нагадав А не виходити на зв'язок із мисливцем, якщо тільки це не буде питанням життя і смерті. Бо, з наскільки різного чужинницького обладнання, Може бути встановлено в цій системі. Будь-який сенс зв'язку здатен видати координати їх місце перебування. Ось у цьому самотньому світі, населеному лише трьома людьми, навіть недовго тривала розлука, привід для занепокоєння. Амісно обійняла Ченсінь Сінь і Гуані Фані і побажала вдалого польоту. Ступивши на борчовника, Чен Сінь озирнулася і побачила, що подруга махає рукою на прощання, осяєна водянистим світлом зірок. Навколо її постаті колихалися великі хвилі синьої трави, а холодний вітер перебирав короткі пасма зачіски та здіймав брижі на трав'яному морі. Човник стартував, і Ченці на моніторах системи спостереження побачила, як полум'я двигунів освітило велику ділянку трави, а сині кущі розбіглися на всі біч. Із набором висоти освітлена ділянка поверхні планети знову затемнювалася і занурювалася у мерехтливе світло зірок. За годину човник досяг синхронної орбіти і пристикувався до мисливця. Корабель мав тетраєдричну форму і нагадував невелику піраміду з тісними відсіками без жодного оздоблення. Більшу частину внутрішнього простору займало остаткування для гібернації, розраховане на чотирьох осіб. Як і зоряне кільце, мисливець був оснащений двома двигунами – криволінійним і термоядерного синтезу. Для коротких міжпланетних перельотів можна було використовувати тільки термоядерний двигун. Оскільки, увімкнувши криволінійний двигун, корабель залишить далеко позаду точку старту без шансів своєчасно спинитися. Мисливець рушив з орбіти блакитної планети і взяв курс на сіру, яка яскравою плямкою виднілася вдалині. Аби поберегти ченсінь, Сінь, фань встановив прискорення на рівні 1,5G, але вона порадила не надто перейматися її фізичним станом, а дістатися планети якнайшвидше. Її збільшив потужність двигуна до 3 g. Подвоївши довжину стовпів блакитного полум'я, що линуло із сопел. За такого прискорення їм не лишалося нічого іншого, як опуститися в протиперевантажувальні крісла і сидіти нерухомо. Іфан вибрав нормальний режим огляду, примусивши корпус корабля розтанути. Вони ширяли в безмежному просторі, спостерігаючи, як віддаляється блакитна планета. Цієї митячінці здалося, що підвищена гравітація лине з поверхні планети тягнучи весь простір довкола них до себе і тим самим пришвидшуючи їхній політ вгору до Чумацького шляху. Перевантаження у 3G не перешкоджало розмові, тож за деякий час вони вже жваво спілкувалися на найрізноманітніші теми. Чен Цінь поцікавилася, чому Іфан Фань так довго перебував у гібернації, і дізналася, що під час тривалої подорожі в пошуках нового, підхожого для життя світу, його вміння були незатребуваними, тож він обрав саме такий варіант. Після відкриття кораблями, придатного для заселення світу No1, більшість робіт першого етапу колонізації стосувалися розбудови та прокладання найбазовіших комунікацій. Їхнє поселення нагадувало село часів натурального господарства, тож зрозуміло, що умов для наукової діяльності не було. Влада Нового Світу ухвалила резолюцію, якою дозволила вченим продовжувати термін гібернації до часу появи необхідних умов для початку досліджень. Він був єдиним ученим на борту гравітації ліг у гібернацію разом із сімома колегами із синього простору. Його пробудило останнім із них. Відтоді як два кораблі досягли Нового Світу, минуло майже два століття. Ченсін зачарували розповіді Гуані Фаня про нові людські світи, але вона помітила, що він розповідає лише про світи номер 1, номер 2 та номер чотири, жодного разу не згадавши про світ номер 3. я там ніколи не був, і ніхто не був. Хоча правильніше буде сказати, що ті, хто туди потрапляє, не можуть звідти повернутися. то світ схоронений у могилі світла. Могилі світла? Чорні діри з низькою швидкістю світла утворені внаслідок злеття колій від роботи криволінійних двигунів. Світ номер 3 якраз і є такою дірою. З'явилися вагомі підстави вважати, що внаслідок деяких подій його місцеположення стало загальновідомим, тож поселенці просто не мали іншого вибору. У нас подібний об'єкт називали чорним доменом. Дуже влучна назва. Власне кажучи, самі мешканці світу номер 3 називали його світловою завісою. Але ззовні всі вважали це своєрідним саваном, тож прижилася назва могила світла. Утім, усі мають власні пріоритети, і така світобудова стала раєм для жителів світу номер 3 Хоча я й не знаю, чи вони не змінили цієї думки наразі. Після завершення зведення могили світла, жодна інформація вже не здатна вирватися з того світу. Але мені здається, що люди мають почуватися там добре бо для декого відчуття безпеки є неодмінною умовою щасливого життя. Чинсін поцікавилася у Гуані Фані, коли Новий світ зміг збудувати надшвидкісні кораблі і дізналася, що це сталося лише століття тому. Отже, успішне дешифрування послання Юнтянніна дало можливість людям Сонячної системи майже на два століття випередити нове людство. Він дійсно велика людина, зазначив і Фань, коли Чинсін згадала його ім'я. Однак люди Сонячної системи не скористалася цією перевагою. 35 руків, які відділяли життя від смерті, були втрачені, наймовірніше внаслідок її рішення. Але Чін же не відчувала болю, коли її думки знову поверталися до цієї дилеми. Вони в мертвому серці – це все, що вона була здатна відчути. А володіння здатністю переміщатися зі швидкістю світла стало визначною віхою в історії людства, зазначив Гуані Фань. Це можна порівняти з наслідками відродження чи просвітництва. Така можливість кардинально змінила мислення людства, всю нашу цивілізацію і культуру. Так, я й сама відчула наслідки цього відкриття. Коли наш корабель досягнув швидкості світла, я зрозуміла, що вже ніколи не буду колишньою. Я збагнула, що мені під силу перетнути увесь простір час упродовж життя, досягнути краю Всесвіту і побачити, де закінчується часовий вимір. Ті концепції та питання, які раніше були лише предметом філософських диспутів і роздумів, стали реальністю. Саме так. До цього існування і подальша доля Всесвіту лишалися виключно темами для умоглядних розмірковувань високочолих філософів, а тепер стали частиною повсякденного життя кожного з нас. Хтось у вашому світі вже замислювався над тим, аби вирушити до кінця Всесвіту? Звісно, наші світи спорядили п'ять вікоповних кораблів. Вікоповних? Дехтось ще називає їх кораблями судного дня. Ці надшвидкісні літальні апарати не мають кінцевого пункту призначення. Їх екіпажі просто програмують криволінійні рушії на максимум потужності, тож кораблі з шаленим прискоренням розганяються до швидкості, край близький до швидкості світла. Метою подібного руху є використання положень теорії відносності для мандрівки в часі, аж до світлової смерті Всесвіту. Згідно з підрахунками, 10 років польоту в їхній системі відліку дорівнюватиме 50 мільярдам років для нас. Насправді детальний план для такої подорожі не потрібен. Якщо на кораблі виникнуть якісь серйозні несправності вже після досягнення ним швидкості світла, то однаково вистачить життя, щоб досягти кінця Всесвіту, просто перешкоджаючи сповільненню корабля. «Мені шкода людської цивілізації сонячної системи», – сказала Ченсінь. Більшість її представників до кінця життя мешкали на крихітній ділянці часу простору, нагадуючи селян, які в старі часи не виїздили навіть за межі рідного села. Всесвіт таки лишився для них нерозгаданою загадкою. Гуаніфань відірвав голову від поверхні протиперевантажувального сидіння і поглянув на Чен Сінь. Під час руху з прискоренням 3G це було нелегко, але він деякий час не відводив від неї очі. Не варто й жаліти, повірте мені на слово. Справді не варто. Ліпше не знати всієї правди Всесвіту. Чому? Гуаніфань підняв руку і вказав на зірки Чумацького шляху, а потім дозволив перевантаженню знову притиснути руку до грудини. Там нема нічого, крім темрява. Це відсилка до теорії темного лісу? Гуаніфань похитав головою, ніби борючись із перевантаженням. Теорія темного лісу є наріжним каменем для нашого виживання. Але в масштабі Всесвіту це дрібниці. Якщо сприймати Всесвіт як поле бою, то удари за теорією темного лісу – лише снайперська дуель, жертами якої стають посильні чи обозні солдати. Тривіальна річ для повномасштабних бойових дій. А якою буває справжня міжзоряна війна, ви ще не бачили. А ви, нове людство, вже були свідками цього? Дещо ми змогли роздивитися, але наші теперішні знання здебільшого з догадки і припущення. Ти справді хочеш дізнатися це? Бо чим більше цього знання отримуєш, тим менше лишається світла в серці. В мене в серці панує морок. Я хочу знати. Як і поначий століть тому, коли у холодну ніч лодзи провалилися під лід, з очей однієї з останніх представниць Сонячної системи зняли темну пов'язку, яка приховувала таємниці Всесвіту. «Пробуй загадатися, що є найпотужнішою зброєю цивілізації, яка має майже необмежені технічні можливості?» – запитав Гуані Фань. «Думай над цим із точки зору не технології, а філософії». Чен деякий час розміркувала, а потім заперечливо похитала головою. «Не знаю». «Те, що ти пережила, і є підказкою». Який унікальний досвід вона має. Вона стала свідком того, як хтось жорстокий вирішив повністю, зруйнувати сонячну систему, змінивши на одиницю кількість вимірів. Що таке вимір по своїй суті? Універсальні закони всесвіту. Ти дуже здогадлива. Так, універсальні фізичні закони не лише найстрахітливіша зброя, а й найефективніший спосіб захисту. І високорозвинені і богоподібні цивілізації, розпочинаючи міжзоряну війну будь-де, у Чіманському шляху туманності Андромеди чи Деінде, в місцевій групі галактик, або ж у скупченні Діви, не вагаючись використовують фізичні закони Всесвіту як зброю. Перелік цих законів доволі великий, проте найчастіше використовуються просторові виміри і швидкість світла. Перший спосіб – як зброю для нападу, другий – для захисту. А отже, атака на Сонячну систему була здійснена з використанням найпередовішої технології. Редукція кількості просторових вимірів насправді є виявом поваги до людської цивілізації. А заслужити подібне ставлення на теренах Всесвіту – Ой, як непросто. Я дещо хотіла спитати, коли зупиниться падіння простору навколо сонячної системи у два виміри. Ніколи. Чін здригнулася та з зусиллям відірвала голову від крісла, настирливо свердлячі очима Гуані Фаня. Тебе це лякає? Невже ти гадаєш, що у цій галактиці, у цілому Всесвіті, лише сонячна система трансформується у два виміри? Ха-ха-ха. Насмішкувати тон співрозмовника примусив Чін почуватися некомфортно. Те, що ти сказав, позбавлене будь-якого сенсу. Принаймні, використання редукції просторових вимірів, як зброї. У довгостроковій перспективі подібна атака обернеться проти самих нападників. Їхній світ рано чи пізно так само опиниться у двовимірній пастці. Запала тривала тиша, яку знову порушила Чин не витримавши мовчанки. Гуаню! Ти занадто добросердечна. Тихим голосом відізвався Гуані Фань. Я не розумію. Існує спосіб, за допомогою якого нападник може убезпечитися. Добре подумай над цим». Хінсінь довго мовчала, але зрештою здалася. «Я не можу нічого вигадати». «Я знаю, бо ти занадто добра для таких пропозицій. Усе просто. Нападник спочатку має опанувати технологію видозмінення власного виду для виживання у Всесвіті з меншою кількістю вимірів. Наприклад, чотиривимірні живі істоти мають перетворитися у тривимірну форму життя, тривимірні – у двовимірну». Коли трансформація цивілізації нападників для існування у низьковимірному просторі завершиться, вони можуть почати масштабні килимові бомбардування ворогів, не переймаючи з наслідками. Чінсінь знову надовго замовкла. Тобі це нічого не нагадує? – запитав Гуаніфан. Фані. справді пригадувала ту дивну розмову більш ніж 400-літньої давнини, коли об'єднана експедиція членів екіпажів синього простору та гравітації відшукала кільце у чотиривимірному просторі. Ви створили чотиривимірний простір. Ви розповіли, що вийшли з моря. Ви створили море. Отже, цей чотиривимірний простір для вас чи вашого творця – те саме, що море для нас? Це вже калюжа. Море давно висохло. Чому на такій маленькій ділянці просто розкупчилося стільки космічних кораблів чи то поховань? Коли пересихає море, риба збивається в калюжі. Коли ж калюжі висихають, риба зникає. Тут зібрано всю рибу. Риби винної висихання моря тут нема. Вибачте, але це важко зрозуміти. Риба, яка висушила море, вийшла на сушу ще й до того, як воно висохло, і перебігла з одного темного лісу в інший. Перемога у війні вартує такого? – запитала Чін Сін. Їй важко було уявити життя у світі з меншою кількістю вимірів. У двовимірному всесвіті це все довкола матиме вигляд лише кількох відстинків різної довжини. Чи погодиться хтось, народжений у тривимірному світі, Закінчити життя на сплощенні поверхні, яка не має товщини. Зрозуміло, що те саме за аналогію мають відчувати чотиривимірні істоти після переміщення до тривимірного світу. Це однозначно ліпше за смерть, відрізав Гуаніфан. Не турбуючись про те, щоб вона оправилася від шоку, він вів далі. Швидкість світла також часто використовується як зброя для нападу. І я зараз говорю не про будівництво могили світла чи чорного домену, як ви її називаєте. Це наша слабких духом плазунів, відчайдушна спроба врятувати своє нікчемне життя. Боги зневажають подібний вибір. Під час ведення воєнних дій можна створити чорну діру з меншою швидкістю світла, щоб запечатати ворога всередині. Але частіше цю технологію використовують для зведення фортифікаційних споруд на кшталт міських мурів і бастіонів. Деякі зони із заниженою швидкістю світла настільки великі, що тягнуться через цілі рукави спіральних галактик. А в місцях щільного скупчення зірок велика кількість чорних дір із низькою швидкістю світла зливається в одну велику, що тягнеться на десятки мільйонів світлових років. Це велика стіна посеред усесвіту. І наскільки потужними та численними не були б кораблі міжураного флоту, що опинились у середині пастки, вони вже не зможуть вирватися назовні. Подібні перешкоди і захисні споруди вкрай важко оминути чи перескочити. Чому усе це закінчиться, якщо так триватиме й надалі? Питала чінсінь. Кожна наступна розмірна атака потроху збільшує площу двовимірного світу, який рано чи пізно перевищить тривимірний. А одного дня зникне останній клаптик тривимірного світу, народиться новий Всесвіт. Що стосується маніпуляцій зі швидкістю світла, для нападу та оборони, то всі ділянки зі зниженою швидкістю світла продовжують збільшуватися в розмірах, аж поки не зіллються в одну велику. Значення швидкості світла в цій зоні – врівноважаться на медіані, яка й стане новим значенням у Всесвіті. І тоді вчені нововиниклої цивілізації, як от ми з тобою, зможуть з упевненістю твердити, що швидкість світла у вакуумі заледве перевищує 10 км на секунду. Хоча нині ми точно знаємо, що вона становить майже 300 тисяч км на секунду. Це лише два приклади. Гадаю, інші фізичні закони Всесвіту цілком можуть бути використані як зброя, попри те, що ми достеменно про це не знаємо. Цілком імовірно для цього придатний будь-який закон. Можливо, у певних місцях у Всесвіту зброєю можуть стати... Та ні. Навіть я не можу в це повірити. Облишимо це. Ти про що? Основи математики. Ченсін спробувала візуалізувати почути, але даремно. Їй бракувало уяви, щоб змалювати цю неймовірну картину. Це... це чисте божевілля. Чи перетвориться весь Всесвіт на повоєнні руїни? Але за секунду їй спало на думку влучніше порівняння. Чи ж на руїни перетворяться закони фізики? Цілком, мимовірно, вони вже перетворилися. Зараз дослідження нового світу у царинах фізики та космології зосереджені лише на одному – спроби відновити первісний вигляд фізичних законів до початку війни. Вже існує досить повна теоретична модель, яка описує вигляд Всесвіту, ще не спотвореного війною. Понад 10 мільярдів років тому це було благословенне, по-справжньому, райське місце. Звісно, подібну велич та красу ми можемо описати тільки мовою математики. Ми не в змозі візуалізувати Всесвіт того періоду, бо наш мозок не здатен оперувати картинами багатовимірного простору. Хінсін знову пригадала ту розмову. Ви створили чотиривимірний простір. Ми розповіли, що вийшли з моря. Ви створили море. Ти хочеш сказати, що стародавній Всесвіт був чотиривимірним, а швидкість світла у вакуумі значно вищою за теперішню? Зовсім ні. Тоді простір мав 10 вимірів, а не 4, а швидкість світла була не просто вищою, а близькою до нескінченності. Тоді світло могло впливати на об'єкти на відстані і переміщуватися з одного краю Всесвіта до іншого за планківський час. Якби і тобі пощастило побувати в чотиривимірному просторі, ти змогла б приблизно уявити, що за краса – 10-вимірний світ. Господи, то ти маєш на увазі? Я нічого не стверджу достеменно, – заперечив Гуані Фань. Ніби несподівано прокинувшись від марень, ми відшукали крихти істини, а решта – лише наші здогадки. Той стався до почутого відповідно. Це просто темний міф, вигаданий новим людством. Але чинці не хотіла полишати цю тему, що після початку війни в Едемі розмірність простору кожен раз зменшувалася, як і швидкість світла щоразу сповільнювалася. Я вже казав, що не можу нічого стверджувати достеменно. Це все лише мої здогади та припущення. Відповів Гуані Фань уже м'якше. Але так само жодна людина не ризикне й заперечити того, що реальність може виявитися страшнішою і темнішою за наші найгірші припущення. Безперечним є лише одне – всесвіт помирає. Парабель припинив прискорюватися, і вони знову опинилися в стані невагомості. Простір навколо них і зоряне море здавалося Чен розмитим нічним кошмаром, і тільки перевантаження давало певне відчуття реальності того, що відбувається. Вона радо віддалася сильним обіймам цієї невидимої пари рук, які додавали їй сил та наснаги, щоб, бодай, якось протистояти холоду й страху, викликаним почутими темними міфами Всесвіту. Тепер, коли відчуття перевантаження зникло, вона лишилася сам на самі з кошмарами. Чумацький шлях нагадував величезний льодовик, що силиться приховати криваву пляму, а найближча зірка ДІХ-3906 – піч крематорію, яка палає над бездонною прірвою. «Чи не міг би ти вимкнути панорамний режим?» – тихо попросила Чен Сінь. І фань закрив їх від решти всесвіту, і Чен Сінь в одну мить повернулася з безкрайого простору до тісної яєчної шкарлупи кабіни корабля і знову відчула жадане почуття безпеки. «Я не повинен був усього цього тобі розповідати», – сказав Іфань зі щирим розкаянням у голосі. «Я все одно рано чи пізно дізналася. Знову ж таки нагадую, це все лише домисли, які поки що...» Не знайшли наукового підтвердження. Не зациклюйся на цьому, ліпше сконцентруйся на своєму житті, сказав Іфан, опускаючи свою долоню на її руку. Навіть коли все сказане мною виявиться правдою це події, які розтягнуться на мільярди років. Якщо ти пристанеш на пропозицію приєднатися до нашого світу, то він стане і твоїм також. Просто проживай своє життя і припини подумки баражувати разом із плином часу. Твоє життя не протриває довше за 100 тисяч років. Ти також не перелетиш звідси на відстань понад тисячу світлових років. Тож усе озвучене мною тут не має до тебе жодного стосунку, хіба тебе не влаштовують такі умови життя? Так, я гадаю, цього виявиться цілком достатньо, відповіла Чінсінь, стиснувши його руку у відповідь.